...поповниться новими протоколами. Гаразд, друже. Спробую. Уся процедура зайняла зовсім небагато часу. Вже за кілька секунд радник знову ожив. Пане, медичне обстеження та лікування можна отримати на ворожому кораблі. І як я туди потраплю, стратегічний генію? Пане... Тип ворожого корабля, який атакував планету, мені невідомий. Прошу відкоригувати файл специфікації відповідно до останніх даних та повторити запит. Немає в мене останніх даних, критине. Відкоригуйте файл специфікації та повторіть запит. Я зараз перетворю тебе на купу сміття, курво! Васкес почав безпуття тикати в кнопки з незрозумілими позначеннями. Екран залишався темним. Навіть цифри зникли. Васкес дивився на кнопки, намагаючись хоч щось розібрати, але впізнав лише одну – «Ресет». Він натискав інші кнопки і, не досягнувши результатів, перезавантажив комп'ютер. «Пане, стратегічна консультативна система Тета-5 Прим готова розпочати виконання своїх обов'язків». Спробуємо ще разок, Тета Приме. Що ти запам'ятав останнім? Пане, я був у режимі сну, і я не міщу даних щодо подій, що відбулися. Шматок лайна! Заболав Васкес, вдаривши долоною по бортовому комп'ютеру. Комп'ютер грав в мовчанку. Васкесу довелося визгорнути спочатку з одного, потім з іншого і нарешті з останнього ілюмінатора – Перш ніж побачити корабель, той віддалявся до зворотного боку планети. Тепер Васкес не побачить його 5-6 годин, за умови, якщо не рушить з місця. Гей, раднику! Що будемо робити? Пане, стратегічна консультативна система Тета-5 Прим готова розпочати. Це чудово, друже! Ну так ось! Ворожий корабель вештається над північним полюсом планети Венера. А я стирчу в глечику, тобто в одномісному модулі типу 7. Батареї от-от здохнуть. І до того ж я підхопив смертельну дозу опромінення. Як мені витягти з цієї халепи свою нещасну дупу? Мені справді хотілося б почути твою пораду з цього приводу, п'ять Приме. Якщо ти так вправно служив на тікон-дерозі, Гадаю, і мені на щось станеш у пригоді, чи не так? Пане, чи можу припустити, що інформація пасивного радара, що зберігається у вашому бортовому комп'ютері, коректно описує ситуацію? Запитаю бортового комп'ютера. Він знає про ситуацію набагато більше за мене. Пане, потужності вашого модуля достатньо, щоб вивести його на орбіту, яка перетнеться з останнім відомим місцезнаходженням ворожого судна за чотири години. Якщо підійти до ворога в прихованому режимі, можна приєднати модуль до корпусу, що дозволить вам пробити захисну оболонку і пробратися всередину. Після нейтралізації команди ви зможете скористатися медичним обладнанням для лікування променевої хвороби. Васкас голосно розреготався і так довго, що очі застелили сльози. Довелося витерти їх рукавом. Історичний сміх перейшов у напад кашлю, а потім у повітрі з'явився туман із дрібних крапель крові та слизу. Очищувачі повітря натужно ревли, намагаючись прибрати зловісну поволоку. Радіація почала руйнувати легені. Отже, така твоя порада. Спитав Васкес, коли отямився. «Справжній псих! Мабуть, вибух пошкодив твої електронні мізки. Нейтралізувати! Що за нісенітниця?» Комп'ютер нічого не відповів. «До речі, що таке прихований режим?» «Пане, модуль, в якому ви знаходитесь...» має пристрій створення перешкод радарно-локаційним системам і захищений від пасивного виявлення. Прихований режим дозволяє наближатися і навіть контактувати з ворожими кораблями, залишаючись практично невидимим. Не може бути! На біса це знадобилося на ремонтному модулі, га? Пане, одномісний модуль типу 7 неремонтний модуль. Це система озброєння, спеціально призначена для проникнення та чи здійснення диверсій на ворожих кораблях. останнє купую обладнання у торговців зброєю. У світлі нової інформації Васкес кинув оком на набір інструментів, прикріплених до зовнішньої сінки. Лазерний різак здатний при необхідності нагріватися до пекельно високої температури. Ультразвуковий дриль, який може за дві секунди просвердлити найтовстішу кераміку. І ці всі божевільні двигуни. Він ніколи не розумів, чому модуль для ремонту супутників потребує такої великої напруги дельта потоку. Тепер все зрозуміло. То що там тлумачив комп'ютер щодо пасивного радару? Давай на хвилинку! Припустимо, що я не якийсь довбаний спецагент. І як тоді я маю здійснити цю бісову диверсію? Пане. Я не можу виконати вашу вимогу через відсутність інформації стосовно ворожого корабля. Відкоригуйте файл специфікації відповідно до останніх даних та повторіть запит. О, тільки на це! Знову! Відкоригуйте файл специфікації відповідно до останніх вимог. Та повторіть запит. Краще заткнись. Васки знову вдарив по кнопці «Ресет». А зараз за роботу. Потрібно обчислити кут і довжину імпульсу тяги, необхідних для виведення глечика на перетин орбіт. А для цього потрібен працюючий комп'ютер. А потім залишається зовсім небагато. Знайти спосіб проникнути на борт корабля. Тут без дива не обійтись. Еміліо Васкес любив розглядати схеми та остаткування військових кораблів ще до того, як навчився читати. Батько мав рацію, стверджуючи, що фізично він не годиться для військової служби, але з мізками у нього все було гаразд. Він досконально знався на двигунах будь-якого типу, встановлених на військових кораблях як діючих, так і експериментальних. І досить знав про двигун, який працює за принципом деформації магнітного поля, аби зрозуміти, саме такий стоїть на ворожому кораблі, який виростав в ілюмінаторі. Інакше просто не було причин конструювати 600-метровий Тор із витонченими випромінюючими пластинами-радіаторами, що вигиналися назовні у формі клина. Тор насправді був надпровідним магнітом, наповненим ферополімерною рідиною. Команда була у диску, підвішеному всередині Тора. Двигун, підхоплював лінії магнітного поля, таковзаючи ними, як павук павутинням, створював прискорення без витрат ракетного палива. Жодна армія, наскільки знав Васкес, не використовувала такі двигуни. Але сонячна система велика, і приховує безліч таємниць. Творці цього корабля, очевидно, вважали Венеру легкою здобиччю багатим джерелом природних ресурсів, що охороняється недоумками, у яких не вистачило здібностей отримати роботу поліцейського на будь-якій іншій планеті. Єдиною перешкодою до перемоги залишався космічний сміттяр в Батареї якого ось-ось скиснуть, а всередині, правду кажучи, смердить, як у норіз конца. Грізний супротивник, нічого й казати. Він знаходився менш ніж за кілометр від корабля, який, як і раніше, висів над полюсом і чекав, коли шахтарі з Купідона зваряться від жару або злетять з поверхні. Ковдра з хмар знову розвернулася, ховаючи, але не захищаючи людей. Васкес не наважувався вімкнути ні основні, ні ракетні двигуни малої тяги зі страху бути виявленим. Кілька годин тому бортовий комп'ютер разом зі стратегічним радником змогли вивести його прямо в точку зіткнення, тож... Вліпитися в корабель – нескладна справа. За допомогою маніпулятора він вчепиться в борт корабля якомога обережніше, щоб ніхто не почув. Потім залишиться лише знайти зовнішній пульт технічного обслуговування та дістатися життєво важливих вузлів. А загадувати далі не хотілося. Можливо, жодного далі не буде. Щоправда, комп'ютер видав пару пропозицій щодо того, як потрапити на корабель, не згадуючи при цьому кунг-фу і найсучасніше ручне озброєння. Але Васкес ніяк не міг наважитися. Він ніколи не чув про грабіжника даних. Пристрій, який нібито є на його модулі, і може обдурити ворожий комп'ютер. Еміліо не хотів питати про деталі, побоюючись, що радник знову почне верстийні синітниці. Корабель напливав із загрозливою швидкістю. Випромінююча пластина маячила перед глечиком як гігантський ніж. Васкес підготував маніпулятор. Мертвенно-чорна поверхня пропливла під ним, відсікаючи жовту хмару прикриття. Васкес спробував схопити задню кромку. Судячи з механізму зворотньої подачі, йому вдалося зачепитися. Маніпулятори різко смикнуло догори. Механізми відмовостійкості спрацювали перш, ніж незрозуміла сила змогла вирвати маніпулятори з гнізд, але біль в руках був такий, що посипалися іскри з очей. Найбільші маніпулятори висунулися майже на 30 метрів, щоб амортизувати удар, і тепер вони повільно втягувалися. Васкес не знав, що вони на таке здатні. Влучив. Неважливо, що станеться далі, але на вбивц на цьому кораблі чекає неприємний сюрприз. Якимсь дивом йому вдалося приліпити модуль до військового корабля зробленого за останнім словом науки і техніки. Васкес став обережно ковзати вниз по пластині у напрямку до Тору. Досягши мети, він підняв глечик над Тором і втиснувся у вузький простір між ним та диском, де була команда. Триматися особливо не було за що, але він знайшов люк для технічного обслуговування, обведений жовтим колом. Поруч на корпусі розташовувався плаский овал. Васкес не зрозумів, яким чином він з'єднується з корпусом, і не став гадати. Він дістався за зору між тором і диском, підчепив край овальної штуки і повільно переніс на неї вагу глечика. Глечик втримався за овал, тому Васкес підтягнув його поперек зазору між тором та корпусом. «Тобі доведеться підсобити мені стосовно цього грабіжника даних, приятелю. Я навіть не знав, що такі існують. Використовував його для захоплення запасних частин, поки працював маніпуляторами». «Це потенційний спосіб використання приладу, пане». Однак ви виявите, що грабіжник здатний витягти інформацію з порту даних будь-якої стандартної або нестандартної конфігурації. Хм, залишається знайти порт даних. Нумо, спробуємо, поки ми під прикриттям. Згода? Тримаючись за плаский овал одним великим маніпулятором, Васкес скористався середнім, щоб спробувати відкрити люк. Але той, зрозуміло, виявився замкненим. Довелося пустити вхід лазер. І навіть при цьому хвилини дві пішло на роботу. До того часу, як усе було скінчено, з Васкиса струмками тікпід. «Чорт забирай! Я ледве дихаю!» – пробурчав він, розглядаючи дані про стан навколишнього середовища на стінці циліндра. Рівень вуглекислого газу різко підвищився. Температура також. Індикатори замиготіли. Батареї закінчуються. Чорт! Звідки така велика втрата енергії? Пане, ви використовували лазер, тим самим прискоривши розрядку батарей. От лайно! Я про це й не подумав. Доведеться швиденько замінити батареї. «Пане, можу запропонувати ще одну пораду. Ви, мабуть, знайдете джерело живлення під люком, який щойно відкрили. Це набагато швидше, ніж розбирати мій корпус та витягувати батареї». «Ти маєш рацію», – кивнув Васкес. «Чому я сам про це не подумав?» І поспішно посварився пальцем на зелений екран і попередив. «Тільки не відповідай». Васкес відчинив люк. Усередині виявилися енергетичні джерела різних типів. Він наоко визначив сумісний із системою живлення Глечика і приєднався до відповідної розетки. Індикатори миттєво засяяли рівним світлом, а очищувачі повітря вимкнулися. Васкес опустив голову, насолоджуючись миттю спокою. Прохолодне повітря струменіло по тілу, висушуючи піт. Пройшло не так багато часу, перш ніж рівень волокислого газу повернувся до норми, і Васкес зміг віддихатися. Востаннє він їв сім годин тому, і тепер відчував, як радіаційна хвороба повільно скручує тіло. І в його витривалості є межа. А тепер, – видавив він, – подивимося, на що здатний грабіжник даних. На грабіжнику ще низка металевих з'єднувачів, що підходили до порту будь-якої конфігурації. Він по черзі розташовував їх над кожним відкритим портом даних та зв'язку, надавши комп'ютеру право обирати конфігурацію та вставляти з'єднувачі. Ну, і що далі? Грабіжник відправить зонди крізь термінали введення даних і спробує взяти на себе управління командними функціями. На це піде близько п'яти хвилин. Краєм ока Васкес уловив якийсь рух і визирнув якраз вчасно, аби побачити постать у космічному скафандрі, що повисла над тором на кабелі і зникла з іншого боку. Фігура рухалася з легкістю загартованого бійця, який звик до сутичок, і прямувала вона просто до глечика. Васке сметнувся до маніпулятора і з гарячковою швидкістю засунув долоню в агрегат. Він залишив у спокої праву руку глечика, що тримала модуль на місці, натомість привів у дію великі лапи у той самий момент, коли невідомий у скафандрі наблизився до модуля і вийняв якусь дивну зброю. Але Васкес упіймав ворога у метрову лапу і стиснув, відчувши спочатку невеликий опір, а потім тріск кісток. Васкеса знудило. Об корпус глечика щось із брязкотом вдарилося, і під ногами Васкеса з'явилася тріщина. Він повернув телескоп у тому напрямку і побачив другого супротивника, що летів на ракетній гондолі і цілився в глечик. Васкес відвів маніпулятор і з силою жбурнув у нападника мертве тіло. Він не схибив. Кабель лопнув. Труп врізався у хлопця на ракетній гондолі і збив її з курсу. Незнайомець почав повільно валитися в щільну жовту хмару. «Ісусе! Якого диявола це було?» «Пане, структурна цілісність трохи порушена внаслідок нападу. Головні системи не пошкоджено. Швидше за все, можуть статися й наступні атаки. Пропоную в майбутньому використовувати оптичний приціл та лазер для відбиття небажаних сутичок, замість консолі виконавчого механізму. Дякую, містере, за пораду. Особливо після того, як всі вже мертві. Саме такими консультаціями ви допомогли Тікондерозі. У мене не зберіглася інформація про події, що трапилися на Тікондерозі, пане. Повірити не можу. Я щойно прикінчив двох. Цікаво, як він має битися на борту корабля, якщо не в змозі винести думку про вбивство. Але ж... але ж це війна, чи не так? Пане, грабіжник Даних повернувся з результатами перевірки. Він отримав контроль за деякими корабельними системами, але не всіма. Що ж, і це непогано. Чи можу я уникнути нових атак? Ні, пане. У такому разі, чи можу я відкрити шлюзи, і пробратися на борт? Ні, пане. А як щодо життєзабезпечення? Ні, пане. Комунікації? Ні, пане. Гаразд. У такому разі поясни, над чим ми отримали контроль. Так буде швидше. Список на екрані, пане. Список виявився досить коротким. Навіть не зайняв екран повністю. Ха -ха. Схоже... Я можу порушити графік подачі їжі у тамтешньому кафетерії? Так, це навчить покидьків не лізти на мою планету. Правильно, раднику? Чи можу я зауважити? Агу, а каналізація теж у нашому розпорядженні. Що, якщо засмітити туалети? Прийом дуже сумнівної стратегічної цінності, пане. Полиси на лінії, хлопче. Вас стиснув пальцем у екран. Ми не маємо доступу до комунікацій, пане. Каналізація. Це включає теплообмін, чи не так? Так, пане. Може, я зумію спекти їх у власній шкаралупі, як вони зараз підсмажують Купідон? Щоправда, багато годин піде на те, щоб підвищити температуру до небезпечного рівня. Але їхні двигуни... Інша справа. Вони, мабуть, використовують купу енергії, щоб висіти на одному місці. Двигони виділяють багато тепла. Поглянь на розмір охолоджуючих пластин. Якщо порушити теплообмін, феррополімер перегріється і почне тріскатись. Двигон не зможе більше генерувати магнітне поле, і корабель накриється. Я не спроможний оцінити наслідки порушення теплообміну на кораблі цього типу. Прошу відкоригувати файл специфікації згідно з останніми даними та повторити запит. Ні, будь ласка, тільки не зараз. Прошу відкоригувати. Васкес ударив кулаком по зеленому екрану. «Сучий син!» – заволав він. Кров із збитих кісточок – Струменіла по склу, заливаючи букви та цифри. Не зараз сучий ти, сину. Він натиснув кнопку ресет. Нічого не трапилося. Він глянув на пробоїну на дні Глечика. Модуль радник був приєднаний саме там. Мабуть, його пошкодило під час нападу. Зелений екран, немов застиг. Ні. Здається, якісь зміни все ж таки є. Пункт, де згадувалося про графік подачі їжі, чомусь підсвічений і сяє смарагдовим кольором з-під кров'яної цівки. Васкес простяг руку і торкнувся слова «каналізація». Воно спалахнуло таким самим кольором. «Сенсорний екран!» Внизу з'явилася команда «Доступ». Він торкнувся до неї і отримав новий список варіантів, обрав теплообмін, і з'явилося слово «порушення». Він уже хотів торкнутися до нього, але завмер, знаючи, що може статися. Це чисте самогубство. Палець нерішуче завмер надрядком. Але тут він подумав про гірників на Купідоні та інших менших базах. Сам він загине. Зате врятує решту. Васкес набрав у груди побільше повітря і торкнувся екрану. Щось зупинилося. Працюючи в космосі, ніколи не помічаєш гулу та тріску приладів, поки вони не зупиняться. Якийсь шум на ворожому кораблі що передавався крізь корпус маніпулятором, раптом припинився. Опісля почулося слабке виття сирени. На екрані в сервісній панелі висвітився напис Відмова системи теплообміну. Васкес чекав, схрестивши пальці на щастя, прислухаючись, чи не пролунає знову дзижчання теплообмінників. Повинні ж вони мати резервну систему, чи не так? Але на екрані, як і раніше, блимало попередження. Однак Васкес не плекав особливих надій. Напевно, вони вийдуть у космос, і тоді йому, певно, буде непереливки. Він понівечив їхній корабель, і вони, мабуть, на стіну лізуть від люті. Але ніхто не з'являвся. Він ще трохи почекав, поки виття сирени не змінило тональність. На екрані з'явилося нове повідомлення. Аварійна зупинка двигуна. Масивний корабель більше не висів точнісінько над північним полюсом. Його неначе п'яного хитало з боку на бік. Здавалося, він зараз впаде. «Чорт, забирай!» Промимрив Васкес собі підніс. Він знав недоліки цієї системи, але лише теоретично. Зрештою, він вивчав принцип деформації магнітного поля хто зна коли, задовго до того, як було створено двигун. Однак, ось воно свідчення того, що конструктори так і не знайшли способу вирішення проблеми. Сильний поштовх. Ще один... Васкес спостерігав через ілюмінатор, як два рятувальні судна вилетіли із шлюзів по обидва боки диска і попрямували до горизонту. Схоже, що команда скористалася можливістю змитися, залишити сцену. Непогана ідея. Він увімкнув радіо і обрав по пам'яті частоту. «База Купідон! Це Еміліо Васкес!» «Відгукнися, Купідоне!» «Хто це?» «Еміліо Васкес! Слухайте, я тільки хотів сказати вам, хлопці, що судно, яке вас бомбардувало, ось-ось звалиться на вашу планету, тож настав час тікати і сідати в човники. Попередьте інші шахтарські бази, якщо вони мене не чують!» «Еміліо Васкес? Сміттяр?» Саме так, хлопці, той самий сміттяр, який радить вам забиратися звідти до бісової матері. Чи хочете почекати, поки вам на голови звалиться корабель, аби не зіткнутися з ним лобами по дорозі на гору? Але ж чому ворожий корабель падає? Це довга історія, купідоне. Проблеми з каналізацією. Він закашлявся, витер кров із підборіддя. Не варто вдавати з себе героя, хоча, чесно кажучи, він з собою запишався. То як, хлопці, зумієте дочекатися рятувальників? Звісно, запевнив голос із Купідона, транспортний корабель прибуде за тиждень. Наші човники гарантовано протримаються стільки часу, як щодо тебе. Схоже... «Я розіб'юся разом із кораблем! Нехай щастить, Купідоне!» Васкес вимкнув радіо. Йому не хотілося продовжувати розмову. Корабель обертався, невблаганно наближаючись до Венери. Васкес не знав, що робити – залишатися на місці або відштовхнутися, і сподіватися, що траєкторія стрибка віднесе його подалі від корабля та планети. Він вважав за краще ризикнути і потягнувся до маніпулятора, щоб відпустити плоский овал. Але тут корабель так здригнувся, що глечик відлетів сам по собі і вискочив на орбіту обертання. Вогні згасли а м'яке дзищання очищувачів повітря припинилося. Перед тим, як попливти у протилежному напрямку, Васкес побачив ворожий корабель, що пробив жовті сірчисті хмари Венери. Поглянувши у телескоп, він помітив, що пласка овальна штука все ще затиснута в кіхтях маніпулятора. І хоча б було неймовірно важко повертати її без сервомоторів, Васкесу це вдалося. Він просто хотів зайняти себе в очікуванні смерті від ядухи. Із цікавості він перевернув овал. З іншого боку, поруч із стандартним роз'ємом для перехідного шлюзу, світився напис Одномісний модуль тип 9 Блок медично-евакуаційний З автоматичним стикуванням Напруга 8,1 Васкес посміхнувся І став підводити роз'єм до шлюзу глечика Непогане цього разу трапилось сміття Нічого не скажеш Мет'ю Джарп «Прибирання орбіт та ремонт супутників» читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Нагадую, його озвучено, дякуючи підтримці підписників на І Підтримайте і ви за можливості вихід нових книг у аудіоформаті на цьому каналі. Посилання на картку Монобанку та Патреон у описі до даного відео. Віримо у Збройні Сили України, підтримуємо нашу армію, думаємо, читаємо та розмовляємо українською, і ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Почуємося в наступному творі! До зустрічі на Калідорі!